Amarrak eta emeretzi minutu dira, zuzen zuzenen ari gara Euskadi Erratian den sintonian, Legebiltzarreko diputazio iraunkorraren ez oiko berri ematen, maialen idihartek dagoeneko bukatu du bere agerraldia, eta orain inigo urkullu lendakaria asida, COVID-Emeretziaren inguruan jaurralitzak hartu dituen neurrien inguruko azalpenak ematen. Euskal Gizarteak min kolektibua sentitzen du hilden pertsona itzaren batik. Sufrimendua partekatzen dugu, kutsatuta jarraitzen duten milaka lagunen batik. Egoera, larri honia egiteko borrokaren erbian osasun zerbitzuetako eta funtzesko zerbitzuetako langileak ditu. Horregatik, eskertu nahi dut bihotz eta miresmenez egiten ari aribiren lana Horretin batera horrela zegoen igorkullu jardunean e lendakari denak bere agerraldia Manu 10 e, berriz ere eingo dugu bat bazorde bai, arekin bien bitartean guk beste hainbat kontu ere baditugu, ez da? Bai eta azken batean e, gai beraren buelten ebiliko biliko gara ze urkullu lendakaria ari da e, azalperak ematen e, covid-19ek ere egin duen krisari buruz eta guk ere horri heldu nei dugu baina ikuspegi ekonomikotik covid-19ek ere egin duen osasun krisia gaindituko da baina ondoren krisi ekonomiko etorriko da eta hori begi biz va Eta territoriko den krisi ekonomiko hori leuna gertatzeko laguntza eskejo dute Europara. Coronavirusaren astindua gehien antzemanduten herrialdeek Italiak edota Espainiak. Ze pasatu da? Ba, Europar batasunean ez dagoela erabateko adostasunik krisi ekonomikoria aurre egiteko moduz eta Covid-19 dela eta Europako batasunak bere 11garren desadostasuna agerian utzi dugun hauetan, Europak erantzun koordinatu bat emateko duen ezgaitasuna agerian utziz. Hendika labortek ekonomiaren historia irakusten du uniberts Tean, eta euskadi ere bai, hendika akaseo egunon. Akaseo egunon. Ekonomi irakasle zara egun hauetan zuere, gaurre urkullu lehenakaria salpen telematikoak ematen den bezala, zuere klase telematikoekin zabiltza, dendeka. Bueno, klase telematiko baino, ikerketa telematiko egiten, orduan, bye <laughs> bye bai, bai, bai kristonka osa, baina tira, aurre rehingo dugu. Haur ere ingo dugu, da esan dugu, e, COVID-eberetziaren hauzionek berriz ere agerian utzi duela Europako batasunaren baitan dagoen tensioa, beste batzuten ere agerian geratu dena. Ez da momentu txarra, e, endika, pixka bat historia egiteko, e, eta gogoratzeko, zergatik eta noiz sortu zen Europar batasuna, endika? Bai, ba, berez, hasi e, edo sorrera historia polita da. Or ba, bigarren mundu gerrosteko egera ikusi beharko dugu, nola gara tosan Europa, ba era bat e, gerra zeleta. Mm -hmm. Eta hor e, ba bono, e, hainbat e, pentsalari politiko eta bar eh ausnartu zuten egoerari buruz eta pentsatu zuten ba bueno, e, gerrak galanasteko modu bat zala Europa Europa integratzea, eta hori da ba bueno, eh aurrera mande eta lehenengo pausak amuntziren, ba, berro gaita marreko amarka ban. Noski, izin dugu astu baita ere, gara iberan, ba, zegoela, Europa, Europa erdia erregimen komunisten menpe, edo erregimen uh -huh. komunistak zira hor zelduela, eta, uh -huh. bezala batetik, ba, bueno, gerraren irabazle batzuk, kasu honetan estatu batuk, bai ba, lagundu zuten eta sustatu zuten, Europar bat azun hori ba, kontrapeso moduan egiteko. Eta, bueno, hortikan, ba, ziziran, ba, betidenik lehiakideak ziren Alemania eta Franzia, ba, bat egiten, ba, Beneluxekin, eta, bar, ba, ikatzaren eta altzeruen Europako erkidego bat, ba, mila edatzen da beharroa eta ba, bueno, eta mm. gero poliki-poliki ikusi izan nola, ba, zen posible, ba, integrazioztuago bat eta, heltzen da, ba, mila edatzen da beharroa eta, sazpige, eta erraten, ba, erronmako ituna. Atsenditu hori ba, Europar er, e, batasunaren ba basorrare den puntu hasta. Eta hor sortu ziren oinar instituzional batzuk, ba batzordeak, legitat modulo zuela, eta ba. Eta bueno, planteamiento ba, e, ba, bai. Esa bueno, planteamiento zu... bai? Depende de Sony ba, bueno, mercado ba sortzea hasta ba horrela. Bai. Uh -huh. E, merkatu en integrasien bitartez, ba, agian e, ga, gatazka komerzialak, ba, noregon oso, kurian daudenak, ba, mm. e, saiesteko bide batzelako. Bai, haipatu zu erromako ituna, horre, hasi zen fase Europako batasuna zein izan da, erakunde transnacionalonen honen bidea bere sorrelatik, zein izan dira, faserik garrantzizkoenak eh? endika? Bueno, lehengo fase batean, ba, mia, bere marka da, ba, laurrogei, laurrogei eta marrakoa marka daren arte, ba, bueno, hor bat dago, fase bat dela e, estatuak hasten direla haien artean integratzen poliki-poliki, eta ala ere, nes eta lehenengo fase horretan integrazio pizka baten moten den, merkatuaren lehenetik, eta barba, kentzen mugasariak e, eta holakoak, mm. ez oso nosko integrazioa handia eman bide horretan, eh? zegoen moneta bat bat, basauan. ba, zegoen, ba akordio bat e, moneta ezberen arteko bat kotizazio edo edo paregirtasun bat mantentzeko da baina bueno eta garai horretan bat mendua izan zen gegin bat da ba, e, Europatik kanpora begira ba mugasariak jartzea adiz, mm. pak pamatua edo nekazaritza politika bat eratua eta e, bai be e, europa, europa Batasuneeta kanpoko herrialdeak bai Vale. eta gero, barne aldean, ba merkataritza sustaztea. Baina horrek badukan aldaketa handi bat, bueno, leherogikoa marka datik aurrera, ba, bueno, munduan, mundu ekonomikon badago aldak bat, e, lehen hau basan ideik keinesi errak ziren nagusi e, berroi tamar, irurogeiko marka datan, eta leherogikoa markadan e, nagusi dira idei neoliberalak, ezta, finanzen munduan, Ba, eh, gaientzen direnak, eta hor bai emoten dela aldaketa bat, eta gaur eguneko Europaren eh, jaiotza ba, hortik hartu behar behu, eta hor dago ba, maztritxeko eituna, eituna ba, hori hori hori hori hori eta eh? ba, e, hamabian e, plantatu zen, eta hori ja, e, gaur egun osakamatu diren hori ba, bueno, e, kontu publiko orekatuak eta horreko kontzeptuak zaltzen dira horretan, Eta, baitere, eta gero ba, sumo garri or... importantea jakinak, 2002 nortena, seginen euroa erabiltzen. Eh, bai, hor, ba, eh, osatu, zen, osatu zenbait ere, eh, Europa banko zentrala, eta banku zentral horri eman zitzaion bat zenbait eh, elburuak ez da? Eta hor, eh, elburua esan, estatuen aurrekontuak, la, aurrekontuak laguntzea eta bar, edo krisi gari etan, enpresak eh, laguntzea, baizik eta E, beti, bankoak laguntzea eta baita ere, estatuen ba, in, inflazioa kontrolatzea, bai? Ennuko bi hori planteatzen dute, eta hori da, ba, Europako Banko Zentralaren elburetariko bat, gero euroa sortu zanean, bai? Uh -huh. Bueno, denboraz, justu isa margabiltza gaur endika, eta salto heimudu guazkeneko galderara eta ain justu berrienera, ez da? E, bueno, e, krisi sanitario izugarria du mundu oso eta bereziki Europak eta jakina jakinamak gehien sufritzenari diren herrialdeak, ba, eta Europako batasuneko kide direnak, Espainiak, Italiak dute Europara laguntza bila, eta ez dago adostasun e, garbirik e, krisio ni nola egin behar zailon aurre erabakitzeko eta postura oso diferenta daude, alde badetik, Espainiak eta Italiak esaten dute corona bonoak jaulki behar baina eh, Alemania Holandak ez dute bideo hori egoki ikusten, ez da? hor segunako kalapita piztu da. Bai, hor eh, azkenen da, eh, Europar batasuna badago dago batasun bera krisian dago, instituzionalki uh -huh. eh, 2000 eta marratiko nao da azken eh, resizio atzeraldian ditik, eta ikusi berda, nola funtzionatu duen Greziarekin adibidez edo uh -huh. errefuzioetuekin, Eh, azken egun eh, eh, hauetan gertatzen ari den gertatzen ari den Europar da horren jarripen bat da, ez dagoela Europar batasun bat badago badode, estatuen interesak eta mm. estatu bakoitza bere interesak jarritzen ditu Europar batasun honetan orduan ikusten ari da nola e, gabezi bat dagoela zentzurretan niz eta yeah. instituzioak edatu niz eta parlamentua izan eta bat Europar parlamentuak ez, ez dauka e, indarrik e, horretan e, ba, e, bide bat hartzeko estatuak dira E, erabakitzen dutenak, eta argi dago, eropar batasuna, e, estatua ikusten dutela, eropar batasuna, estatu moduan ez, e, yeah. batasun bat moduan, eta hori gertatzen edo, eta gero gertatzen da, ba iparralde egoaldena harteko gatazka, hor, Batazka, eurorekin bai. areagotu dana, bat eze, yeah. ba euroa e, iparraldeko estatu erantzat, hon da izan dela, egoalde eko baino, eta mantentzen dira dinamika hori, kordon, Azkena, eh, pentsaten badugu bat dugu Europar bat tasun funtzional baten moduan, ba bueno, eh, ikusten ari da nola ez du bere elbugu horiek betetzen. Eta, bai. Zer uste duzu, eh, bere, eh, zera, ibilbide historikoko puntu zailenetako baten egon litekel Europako bat tasuna, ze batzu ja hasi dira esaten estatuek berai moneta propioak rekoperatu beharko dituz hori oso katastrofista da hori esatea endika? Daen, eta, ba, baina tan ere, gizartekotako daen eburua kini baina azken 10 urteak azken 10 urteak izan dira Europarbatasunaren proiektoren porrot bat. Hartzen mm. badugu ba, eh, Europarbatasun soziala eta porrote internazioaren biderakoa. E, ez da izango dan bidea, baina bai aldaketak etorriko direla. Ba, eta ikusten egin da, osea, e, ikusiko du, psikotu. Eh, adibidez, Krisionetan ez badu laguntzen edo Erantzun koordinabutu baten ez badu, hiendek esango duzatakon edo eroporbatasunet hori da hori da hori dagoen galdera, zertarako ne hori? Horain dagoen zera e, bi alternatiba nagusia zehintzu dira, esan dugu, Espeniak eta Italiak korona bonuak jaulkitzeko eskatzen dute, sor e, publikoa jaulkitzea, eta sor horrek Europako batasun osoaren babesa izatea, eta gainera e, zorra erosten dutenei Europa osoko interesen bataz besteko niko litzaieke, hori da Espainiak edo Italiak eskatzen dutena, baina Alemaniak eta Holandak hori ez dutena, eta eskatzen dutena da, eskatzen dutena da, ezka dezaketela e, Espainiak edo Italiak errezkate bat, baina problema da, errezkate bat eskatzen baduzu, gero Europak oso kontrol zorrotza ezarreko izula gastuetan, ez da, gutxi gora bera hori da dagoen debatea, hendika? Bai, bai, eta triste da horrela hori izatea debatea, ez da bai E, dago Garepairetzen ari garen krisia ez da egualdeko egon garela jaian denbora guztian tabeanetan diru gastatzen eta barba izik eta kanpotik eto horri den, zer ez dugu erabaki coronavirusa izatea. Orduan, mantentzea jarrera horrekin, nire ustez, Eurupar Batasunen proiektu erantzako erabat kaltegarria da. Eta ez da kit zebide hartuko duen, zera baki hartuko duen, baina Ez da, eh, entzindariona, ez da, hau mohentu mohetan bai. planteatzea Europar eh, bai. proiektu erantzako. Bueno, hendika, gaurkoan minutziko dugu, ama egun baru seiko dugu zurekin izketan, ea tartonetan lortzen duten Europako batasunekok ideek adostasun bat zaila dirudi, ze posturako oso e, urrundaude ez da, baina, bueno, ikusiko dugu margen bat emango dugu, ama egun hauetan ados jarri egitezen, esango dugu Europati adorren guztia ez dela txarra, Estatu kirak ez dira jartzen, baina Europako komisioak funts berri bat sortzea erabakidu. Europako komisioak un mila milioi euroko funts bat sortuko du, bereziki Espainiako eta Italiako empeleguari laguntzeko. Endika labort, ekonomik irakase, endika, besarka hundi ba, segiko dugu, ta zein du? Bai, una. Venga, amartar diako berre ditugu, gorka, berriak.